Acabou, sei Que vas facer agora que acabou nove en Provínse Pois o día despois vino unha pelín film <risa> non, hai... non hai que perder o tempo no, Bueno, eh, queremos empezar con unha, non sei como dicir Unha explicación, non sei ben como dicirlo mm -hmm. eh, Bueno, informámonos eh, de que a escritora da película Ose, do libro na que se basea a película da I love Love Adriana Ariadna Harwich eh, Aparentemente é abertamente sionista Eh, e nos obviamente cando fixemos esta película non o sabíamos e claro, eh, foi un pouco un baixón porque non lle queremos dar voz a unha persona que xa si, abertamente sionista e, e pro xenocidio e o certo é que ao ser a escritura do libro non que se base a película pois non nos ocorreu Eh, eh, pues investigala non tan a fondo De, de todos os xeitos, témolo en conta para o futuro, e en calquera caso reafirmamos a nosa posición crítica co xenocidio que está sufrindo o povo palestino E bueno, que, que a xente e as artistas que fixeron a peli pois pues non está a favor E non está a pouco Todo palestina libre, iso é importantísimo sí. E eh, nada, a película da que imos falar hoxe eh, non ten nada que ver con este tema Non Pero, de alguma forma, igual si sí. Quero dicir, vai de inxustizas sociais, non? Si sí. eh, Empezamos Empezamos Un pueblo se compone de varias entidades Por exemplo, la parroquia, el ayuntamiento, el teleclub A película da Quimos Falaroxi si está dirixida por? Por Guillermo Galoe, que é un cineasta madrileño que é coñecida sobre todo por documentais. Neste caso esta é unha obra de ficción, pero as anteriores que tiña eran documentais. A primeira é a máis, bueno, a máis antiga é Frágil Equilibrio, que eu non a vin, pero vin de que vai e ten unha pintaza e teño moitas anos de vela agora, que vai como de tres historias que se entrelazan, un xaponés que traballa nunha empresa en, en Tokio, unha familia que se que vai ser asociada en España, e acabo de esquecer a terceira pata pero non non recordo o título pata, pero sei que eran como que va como de eso de, ¿no? De, de historias que se entrelazan e de como as injusticias ou a vida pois pues, dura, non, está por todas partes, non? Un pouco como que dicías de a globalización está en todas partes no cine, pois a desgraza ou a, ou a dureza vital pois un poquio tamén, e, despois desta película fixe unha cunha curta metraxe que se chama Ainda que de noite, aunque es de noche que vai de La Cañada Real, e a película da que imos falar oxe tamén vai deste tema. Non? E, claro, eu cando empecé a ver a película, eh, bueno, supoño que todo mundo sabe que é a Cañada Real, e senón, pois só comentamos. Non? A Cañada Real é un asentamento irregular que está en, que está en Madrid, moi cerquiña de feito de Madrid-Centro, aparentemente está como a 15 minutos, segundo bin do, do centro de Madrid, ou do, ou polo menos de algunhas zonas de Madrid que se considera Madrid-Centro. E esta é a razón de feito pola que Galoé decidiu facer a chegarse ata aí. Parece ser que el dixo non pode ser que tan cerca a miña non hai xa xente sufrindo deste xeito, non? E nada, empezou a chegarse alí como un interese casi de, bueno, de conhecer e así, non? El di que nunca pon unha cámara ata que ten como, ata que coñece moi ben a xente, non? E creo que se nota, non? non creo que se pode notar, non? E, e despois de dous anos, pois e, colleu confianza e, a xente con ele, etc. Parece ser que fixo moitos cursos de cine, corra rapazada deste asentamento irregular, que é un asentamento, sobre todo, de poboación xitana, pero non solamente. E, e que están sendo pois, moi maltratados por, por, la, por, pois, por las eléctricas, así, quitaronlle a electricidade, etc. etc. Bueno, son unha xente moi maltratada para que abandonen o asentamento. Despois, se queredes, falamos un pouco máis disto, víns, non sei como ves, para non sacalo todo aquí. E a película da que imos falar hoxe recolle este pequeno curtametraxe e convertí una, nunha película que case parece un documental en algunhas cousas, non? O sea, é moi fácil confundirse o que estás diante unha película do ben feito que está. Ese é unha película que vai sobre a caña real e chamase Cidades en Soño ou, claro, en galego podía ser tamén Cidades en Soño, non? Entón, bueno, creo que podes escollera o título que máis rabia hda en galego. Dale! Ahí está. Uh, que viene un fantasma ay, con un cordón que no vale ni para chatarra. La Guillerma me ha dicho toda la calle que van a tirar. ¿Y qué vamos a hacer nosotros en ¿Y qué vamos a hacer nosotros en Madrid? Película está ambientada na Cañada Real de Madrid, como ven dixexes, e, bueno, ti xa describites un pouco que é, porque pero eu non non sabía que era Cañada Real antes de vela, o sea, igual por ser transeiro ou por ser imi, eh, ignorante, non sei, pero, bueno... Em, muita así... xente daqui seguro que tampouco non sei. <ríe> no sei. Em, pero, pero, bueno, así que saen con moitas ganas de saber máis, así que, bueno, vou explicar un pouco máis do que é, eh, igual para moita xente vai ser informa... información que sobra, pero... Eh, bueno, no creo que tienes que saber todo antes de, de ir a de la peli, pero por eso yo sí que salgo con ganas de saber más Es que es un asentamiento irregular de 16 kilómetros de longitude y vive allí más de 8.000 personas eh, Atopé varios artigos de, de, del salto que explicó que pasó con todo, pero bueno, también atopé un artigo de Isaac Rosa de, del diario.es que eh, fixo un reportaxe un pouco describindo o que era, así que, bueno, vou ler un pouco de disso porque sí que me axudou a entender a visualizar o que, o que é. E el explica que esta explicación funciona tamén para describir a Cañada Real como outros asentimentos parecidos do franquismo nos anos 60 e 70, incluíndo o que é hoxendía o barrio de, de Vallecas de Madrid. Así que el di eh, casas irregulares, en moitos casos levantadas polos seus propios habitantes, a maioría sen casas... La mayoría son casas humildes, algunas infraviviendas, pero otras fueron ampliadas, cuidadas y mejoradas con paso dos los años hasta convertirse en edificios de varias plantas. Uh -huh. Descampados, viviendas a medio de construir, otras derrumbadas, uh -huh. vertedores ileg ilegales también hay. Eh, Rúas que se enlaman con la choiva, con accesos improvisados y difíciles, mal comunicadas con resto de la ciudad. Falta de servizos básicos, sen sumidoiros nin beiras rúas en moitas zonas, sen colexios, centros de saúde ou parques, sen transporte público. Sen luz nas rúas, sen luz en moitas casas, poboación traballadora, mestura de autóctonos e emigrantes con unha importe de presenza xitana. Un forte movimento veciñal tamén hai. Así que, bueno, iso creo que uh -huh. un pouco te ubica eh, na cañada real. Eh, está dividida en seis sectores eh, y esta película está ambientada en los sectores y quinto sectores que son los sectores más desfavorecidos, en gran parte porque son los sectores donde se fa fabrica y consuma droga que uh -huh. a película no va de iso, pero uh -huh. sí que se ve eh, Este sector también es donde cortaron la luz en 2020 y a gente vive sin luz um, desde 2020 y algunas personas tienen cerradores Em, a situación empeorou-se a punto no que din os actores da peli Que tampouco funcionan ben os datos móviles eh, Ni nas chamadas okay. es Que están descomunicados cos uh, móviles tamén em, Un dos razóns, que o sea, hai moito, sopoño, que Polo cal non se regulariza a zona Porque está entre tres municipios E esos tres municipios tampouco se ponen de acordo E, bueno, é un pouco a, o fondo social e, e ambiental no que está, o que está eh, no fondo da película em, A situación, como se, bueno, como se ve, é todo menos eh, sinxelo eh, Pero a historia da, da película sí que é moi sinxela ah, É unha película moi humanista que te leva a este sitio E que te presenta personaxes que son persoas E non simplemente xente marginalizada que podría sair en, en fotos de chabolas Um, para mi iso é a máxia do cine De que é capaz de levarte a sitios e presentarte a xente que non conhecerías Se non fora por ir ao cine para ver a súa historia e Esta película conta a historia de Tony, un chatarreiro, adolescente Que ajuda o seu avó e que vive co seus avós, os seus cinco irmáns e os seus pais O seu avó é orgulloso do seu fugar e do seu trabalho E quere instalar a familia de forma permanente na canela real Están tentando construir unha casa en unha parcela eh, Ao mesmo tempo, os pais de Tony están mirando mudarse a uns pisos sociais Con auga, luz e todo o demáis E eh, tamén o mellor amigo de Tony, eh, Bilal, está a punto de mudarse a Francia coa súa familia Así que Tony ten todos estes cambios pasando ao seu alrededor eh, nunha historia da chegada á madurez eh, Tamén é importante, como dixetes antes, que os actores son non profesionais e eh, eh, que fan sí. un traballo increíble uh -huh. alucinante eh, eu vine a corta hai un par de días e vine con un amigo, e o amigo estaba super confundido so, pero iso é unha peli ou un documental? como comentaches antes no? que, que tamén sí, é un pouco complicado como... creo que dixen que era un documental a curta no, e eh, non é non, non é que fixe un documental e es... a curta é sí, basicamente sí. esta peli, pero en versión de, de 7 minutos Así que é moi realista E si que mestura o realismo italiano dos anos 50 e hai algo dos Olvidados de Buñuel, pero esa película, película creo que é moito máis optimista que, que Buñuel en xeral. Si, sí, é bastante optimista esta película. Eh, si, sí, así que non sei... Eh, bueno, a ti que pareceu parece? Uh, a mi gustou un montón. Uh -huh. eh, Quizáis por isto que dís, non? É super complicado... Creo que sin querer ou querendo moita xente non é eh, todos caemos en e en, en esta idea de que queremos entender un, un lugar que realmente nunca vimos non e eh, aquí a cañada real claro está por unha banda o que se nos di nas noticias que non é moito case sempre non e despois está por outra banda o polo racismo ou o polo pola idea de que de bueno pues, polo polo estar en contra do, do extraño, non? do que non está dentro da túa sociedade, tendemos a, a pechar e a, a creer que entendemos a todas as persoas. non E esta película, para min é unha maravilla porque te é iso non te coloca xente o que dicías antes, como persoas, como seres humanos, como a ti, como a min, que están vivindo unha situación de merda, porque o que están vivindo e que están facendo imposible para quedarse. non Porque a min, unha das reflexións que, que dicen durante a peli, non de que fixen durante a peli, esa idea de que por unha banda Están moi fastidiados, non? Porque son xente que lles cortaron a electricidade e que ademais, bueno, hai unha loita moi grande, non? Porque se di que por unha banda había xente roubando electricidade... Eh, pero moita xente di que isto non, non é a razón porque lle cortaron a luz a todos sen importar se estaban roubando electricidade ou non. E despues bueno, tamén está o tema non de que a electricidade igual debería ser un bien para todo o mundo non porque necesitamos electricidade. Bueno, aquí hai un montón de temas. Non? Eh, e ao mesmo tempo eu que reflexionaba o velo era, vale, que situación de merda pero que liberdade tamén non? se rezuma a este sitio. non Porque eles viven todos con todos eh, as familias están todas cuidando os nenos dos demais. O sea, algo que eu creo que... Neste caso bueno, como nos dirían os payos non ou a sociedade o sea, a sociedade dentro do sistema digamos como que perdimos non porque claro por unha banda claro que todas queremos ter unha casa comodidade electricidade non e está guai hai que loitar por iso non pero creo que tamén aquí xa as tamén esa outra parte Esa parte que creo que a outra sociedade estamos perdendo non a esta, este rollo de, jo, de, de, de, de, de, de Pues de barrio, non de vida, mm. de estar todas xuntas e ¿no? claro, unha película que creo que aquí Galói fai un traballazo non porque tamous a unha situación jodida mm. pero fai dunha forma que non sintes pena por eles é dicir, sintes pena porque te jode porque dices, sí. por que elles estás facendo iso, deixaos en paz ¿no? sí. pero non, non son víctimas eles están loitando polo seu e sí. están moi orgullosos de quenes son ¿no? sí, e sí, sí. Y en isto, a mí en isto, quizá iso que máis me gustou da película, esta, esta cousa que te queda dentro de decir, jo sabes, non sei, sé, non sei sé que ti sí sí, yo creo que no antes de ir pensé uff, a ver va a ser una dura, pero sabes como estas ganas de vivir como sí, como está esperanza sí, para esta sí. gente por eso como sí que mostra muestra parte o sea, horrible a su situación pero después que tienen tanta humanidad y tantas ganas de vivir que no sé que, que mola muy sí, sí, como él sí donde sí, pone la perspectiva sí sí y eh, Y creo que efectivamente hay muchas cosas que nos chocan en la peli eh, Igual ideas que nos teníamos de cómo sería vivir en un sitio así eh, Que los nenos se casan tan nuevos Que vino una entrevista que el actor principal ahora está casado sí. por, no, por eso no fue a Cannes ¿no? eh, Que ves a nenos fumando con 14 años sí, sí. por allí eh, Y bueno, toda la pobreza y a falta de necesidades básicas que ves alrededor de todo Pero hai esta crítica social que celebra esta xente moitísimo, eh, que esta xente que non vive polas normas da sociedade, que non acepta as normas sociais e materiali materialistas que nos gobernan aos demais, eh, que non ponen tanta importancia nas cousas eh, as imateriais eh, que vive e, e que son... El, para eles o importante son os vínculos, vínculos humanos. Eh, e creo que ata a percepción do tempo que teñe é completamente distinto ao noso... Eh, creo que tamén a pele coloca nas ruas con esta xente Para que vexamos unha comunidade completamente apartada Que vive xusto ao lado da capital de, de España Que se pode ver no fondo, en, en moitos planos sí. Que está ali detrás deles eh, Que eles son os olvidados en plena vista eh, E non se conforman as normas Si, si, si E despois tamén ¿no? está ese tema non de que, claro, uh, vivir así é horrible, non mm. porque ti non tes auga, non tes electricidade, fai frío ou vai calor en verán, ¿no? entón, claro, eh, cando, a, cando te están atacando constantemente, tens que escoller entre me quedo e sigo loitando contra isto mm. sí. ou marcho, non? E... E aquí tamén está este outro tema, non? El... Sí, bueno, a dúbida, non? De que deberían marchar, deberían quedarse... Sí, eh, de, nos dan outro piso, non? Porque o que están facendo, a Unida de Madrid está dándolle pisos de protección oficial para que marchen, non? E claro, está o aí pa, non sé como se chaman, o, o patriarca da familia, non? Chaman, ¿no? Pai, o creo, non? pai, non? ¿no? Creo. Eh que é o, o padre da familia que está loitando para que queden, que é o que dicías, que que quere comprar unha parcela, todo o rollo, mm. e logo están o resto que din, "Jo, eu quero vivir ben, non? E tamén mm. o entendes, non? Sí, pero sí. claro, é como que e de repente eu cando, pues, cando me imaxino non pasar de ese sitio ao, a un edificio e a un piso, eu vivo nun piso. Mm. Pero imaxinaba, jo, pero van perder unha parte tamén fundamental, sí. que é este rollo de estar todas xuntas, Mira, non? Eso, e eh. así, entón, No sé, es, una, es un es guay en ese sentido. Bueno, y ¿cómo? Claro, ¿no? Porque él entra en la casa para verla y encende auga apaga auga encende agua, que, que hay auga ¿no? Sí, sí, claro. Que para él encende a ducha, o sea, sí, algo sí, flipante sí. para él. Pero después también como está eh, grabado, como están grabados los pisos, como que parece súper individualista como te, que te van a poner en una caixa, no hay espacio abierto. Porque creo que a primera cosa que pregunta Toni como, pero hay campo. Sí. Eh, no, no, sí, no hay campo. No hay... si, no sé, sí, como hay un lado guay de que va a hacer algo, pero también perdes claro de donde eres. claro que, que Tampoco a peli nos di, de, guay, deberían mudarse o deberían quedarse, ¿no? Pero que, que nos presenta situación. Sí, porque hay una reflexión ¿no? que mm. también podemos hacernos, es porque eso, eh, igual no en todo es... Eh vivir, o sea que isto é moi privilexiado porque obviamente eu entendo que queira marchar, é dicir, eu tamén marcharía probablemente, non? Mm. Pero parece superinxusto, non? Que te estean poñendo esas dúas dicotomías, ou marchas e vives ben ou te quedas e vives na miseria, non? E non, en ningún caso claro. debería ser esa dicotomía, A dicotomía debería ser pois pues axudalos a que estean ben onde queren estar, sí. non? E que malten, ademais, non? Supeño que o que quererán é que non o sei, non me informei tanto, pero igual é que queren ese terreo, para saber dios o que, como vete tú a saber, para que os sí, queren sí. botar de aí. Uh -huh. Pero non sei, é como sí. non sei. Si, sí, si, sí, si. Sí. Um, e ti mencionaste iso un pouco antes, pero está claro que o, o director gañou moitísima confianza co coa comunidade de Levalía, anos traballando Eu pensaba que era da Caña da Reina, no principio, e todo Eu cheguei a pensar que era Dalí, porque parecían porque me parecía brutal, non? Ese capacidade de conexión Si, si, si, e bueno, de traball, ese traballo cos actores um, Eu creo que ele tamén estaba moi consciente de ser alguén de fora, gravando a xente en condicións desfavorecidas Eh, e consigue non fazer unha peli que sexa porno de pobreza uh -huh. no? Non é exploitativa, nin sensacionalista eh, E hai escenas dos rapaces, bueno, abre a peli con escena dos rapaces grabándose uh -huh. Con móvil e, e, bueno, creo que o fai para que analicemos nos eh, Quen está gravando e contando historias eh, sobre esta xente Um, e dixo ao director nunha entrevista que, que escoitei um, Que está claro que este era un proxecto um, De unha persoa Non de unha persoa directora Pero de un equipo feito dentro da comunidade da, da Cañada Real um, E dixo ao director que era unha forma de consagrar esta comunidade um, Representando así, levando as sú, súas historias ao cine um, Nun sitio non que non estaba antes Non? Uh -huh. Que, que guai que esta xente sabe que a súa historia está nun sitio onde no, Está, está reservada para historias de outras persoas claro. E agora está neles tamén E sí, sí. uh -huh. ademais feita de forma que seguro que poden sentirse identificados co que ven ¿no? Que non é un unho allé, o que é o de sempre, o que dix, de, ¿no? de porno da pobreza de... Si, sí. eh, fixeron unha estrella ali na cañada real ah, Con un sí? ah. cine enxable e parece que o pasaron ah, super ben Que bueno, guai, sí, sí, sí, que sí. E, eh, bueno, despois tamén está o amigo, non? Vilar, eh, creo que, né? non? Que, que tamén é unha persoanaxe interesante, sí. non? Porque dentro de Acañada Real, pois pues, eh, non somente hai xitanos, que tamén hai xente pues, migrante ou xente incluso, mm. creo, de clase baixa, eh? no? que igual non son migrantes, non o sei. Mm. E eh, tamén este personaxe é moi guai para min, porque é como... Non sei, dáme a sensación de que tamén lle dá como outra, outra imaxe ás persoas de, musulmanas. dá a sensación mm. que tamén lle dá ese espazo que tamén se merece enter, non? Como que os amosa como unha xente... O sea, que sempre tamén, normalmente, nas películas españolas bueno, igual non todas, pero moitas veces se pon como víctimas, non? hai mm. Que, que por, obviamente, hoxe en día, pois pues, hai moitas víctimas por culpa da situación que están a vivir e do racismo que existe, non? Sí. Pero como que aquí ves unha familia super guai que vai a ir a Francia, que son como... Non sei, que non, nota a sensación de que son que tamén como yes, sí. fai, como que lles quita tamén ese estigma, e sí, e sí. mostra convivencia entre unha familia Sí, uh, sí, sí tamén, si que van superben, e son todos sí, amigos, e sí, un pouco no? sí, sí, sí. a diversidade da comunidade na, na cañada Real, si, sí. sí. E logo tamén está o, o a Cadela, non? O, sea, o sí, rollo de que, pa, a mí o que máis me gusta de Tony, que é a personaxe do rapazo principal, uh -huh. é que ten como moitas capas, porque é como moi machote, pero algunhas cousas, está fumando, se enfada, pero despois é, adora a súa Cadela como a cousa que máis adora no mundo e é super cariñoso con ela e é super cariñoso con xente coa a que quere ser cariñoso, non? E é como... Tamén está guai por aí. Sí, sí, sí. Eh, e creo que, bueno, iso, dentro do realismo hai moita simboloxía tamén. É... Eh sa cos filtros dos móviles que, que usan uh -huh. no eh, que creo que é unha forma case de mostrar para mí a mí mi, a mirada da sociedade que que ten de eles Con co que é cosmóes cosm móviles que Ajá. ponen un filtro mentre se sí. gravan e y como que se conviertan en orcos o trasnos sí. o algo así ah. como otro, o, o que da miedo ¡Qué raro! Qué guay no raro. pensar así eh, eh, Yo pensé no así, pero bueno básicamente lo que estamos viendo son dos rapatas que están pasando muy bien bueno, además que, que a paisajes se ponen súper apocalípticas sí. cuando cambian los filtros sí, así que sí, creo sí, que sí. Hay, hay este lado y después hay el del galgo y de, y de otros animales eh, hay, hay muchas escenas, ¿no? abrimos a película con el galgo cazando otro sí. animal uh -huh. Despois hai varias escenas de pacharos en xaiolas eh, Mas hai un conto que, que, que conta a boa De que cando te mudas de sitios hai un de cores Ai, verdade, Is que hai, hai moito simboloxía tamén Pero tampouco me pareceu moi demasiado obvio Nen demasiado pesado Pero sí que hai, hai cousas ali Non fantásticas Non é realismo, realismo mágico Pero sí que hai simboloxía sí, y... Mitoloxía, non? Como así... Mm -hmm. sí. Sí, sí. Despois, bueno, estive informándome do título uh -huh. eh, Parece ser que hai un que isto Claro, probablemente todo mundo saiba Menos eu, se ti dicías que antes seguro era en cultura Isto vai quedar aínda peor Porque hai un poema de Lorca que se chama Ciudad sin sueño E uh -huh. uh -huh. uh -huh. que vai de, de cando estaba na súa época de Nova York Sabes que ten un libro, Lorca, que se chama Poeta de Nova York Bueno, o bueno, sabes Pero no. si, sí, tiñe un libro que se chama Poeta uh -huh. de Nova York E neste poema en concreto parece ser que fala da cidade de Nova York como un, como un pesadelo, ¿sabes? Entón, suponho que tamén xoga con iso... Eh, claro, porque así todo. se chama Nova York, ¿no? Sí, que a cidade que nunca The duerme, ¿no? The city that no. never sleeps, sí, sí, sí. Ah, vale. Entonces, claro, igual si sí que en sentido tira máis polo de non dormir. Ainda que a mí me gusta a idea dicotomía, non De que non saías moi ben si é que non durme ou te que si non non hai futuro en esa cidade de Xantelo sí. ¿no? creo que diste pero... que seguramente xoga co, co doble sentido da palabra gustaría, sí, creo, sí. o sea, me gustaría pensar que sí, pero non sei seguro pero, pero vi na traducción en inglés pon sleepless city no, si, si, si, claro, si, si, porque se si está baseado no, no poema de Lorca ah. eh, el, Lorca referíase á ciudad que ah, non durme vale, pois entón imos o veredicto Vince vale, veredicto eh, sobre todo esta película, eh, pasalo ben co rapazes que, que si co pasos moi ben cos dous Um, e coa familia tamén e, e que dá cara e personalidade á xente En lugar de simplemente ser un reportaxe de feitos eh, como, Un pouco como o Calinantes que, que non nos estou criticando para nada Porque me parece unha peça super informativa e, e humana Pero nada mostra a humanidade, a humanidade como cine e, e pelis como esta son a razón Bueno, creo que é principal polo que eu vou o cine Haber persoas en sitios nos que nunca irías Igual porque é imposible Ou porque está moi lonxe Ou polo que seja E mostrarse que esas persoas son seres humanos como a ti E que malías diferenzas Que poden ser grandísimas eh, es capaz de empatizar con eles E entender un pouco a súa realidade Non, non digo que vais ver esa peli E de, de repente entendes o que é a cañada real E a súa situación Que non em, Pero si sí que empatizas moitísimo E eh, iso que fai... Eh, o cine mellor que calquer outro medio, e, e non, a min gustou moi, te moi encantou. Si, sí, eu concordo igual non, non sabes de todo o que é a Cañada Real con esta película, pero te permite que te importe mm. la Cañada Real, non? Que empeces a ver a Cañada Real como un lugar onde hai xente que está sufrindo e que, ou que, ou que vive ou que tamén o pasa moi ben e a maior te sirve iso para como te pasou a ti ou me pasou a min, despois informarnos aínda máis do que sí. a la caña Real, non? E isto Exacto. é brutal. Unha película que consigue isto para min é brutal, non? A min encantoume tamén. Teño que dicir que se passou bando e que me pareceu preciosa mm. e que eu sentín que era que estaba con esa xente aí e que me recuperou a fe, incluso no documental. Sei que non é un documental, mm. pero a forma na que fixo traballo, non? Eh, a mí que me gusta moito facer documentales Que non chegan nin altura de nada disto Do que fai este home, obviamente Si sí que me gustaría o sea, me, Quero quedarme con esta idea non este rollo de achegarte a xente de unha forma super Respetuosa, con tempo coñecendo así que o teu objetivo non sexa gravar, gravar, gravar, sino que o teu objetivo seixa quero contar unha historia e quero contar ben, e quero que esta xente cando vexe a documental diga, eu me xinto me reflectido co que, co que fixeche, co que diseche de mí", non sobre todo xente que por desgraza non ten o alto falante moitas veces porque non se lle permite non porque seguramente que aquí igual habría algunha persona dentro da caña real que diría pues, eu quero contar a miña historia, pero pues, pues, non, non é tan sinxelo a final en entón, no, ese sentido Creo que é un peliculón E eu me quedo con ganas de ver Outro documental que ten Galoe E espero que siga facendo cousas así de guais Porque se nota que é unha persona con moita empatía e... sí, sí. Un traballazo e... de, de Galoe E bueno, sí. de todo y de equipo. todo o mundo E sí. sí. os actorazos sí. O sea, impresionante todo sí, eh, sí. Así que a tope moi Vale, pois pues agora hai desescoitar un pitido E chegan os spoilers Vale, con que spoiler queres empezar, Vince? Eh, bueno, si sí, tampoco hai tantos Como dixemos antes eh? Supone que o final A mí me encantou o meu plano final Que vas eh... Ves a Tony marchando eh... Nun camión, creo Unha furgoneta E ¿no? ¿no? y... transcurre toda a Cañada Real Así que un pouco creo que ves O que é a Cañada Real son Viaxes pola rúa principal se uh -huh. Supone que seria da Cañada Real E que, que se muda a... Ao piso social ¿no? Que, que uh -huh. cambia de sitio E vemos como se nos fósemos Toni ¿no? Porque nos estamos como dentro da furgoneta sí, E vemos o plano Que de feito que hai dúas nenas Conduciendo un quad que eu pensaba se matan ¿no? Ai, <risa> dios, é certo sí, que, iban... que estaban dando uns trompos Que eu decía Que eu decía, me mar que trompos O sea sí. Ostras, se matan e Eu E devían ter cinco anos as nenas E ¿eh? sí. Sí, pero... Non nos facendo moitas cousas nesta sí, frica que, sí. que normalmente non fan sí, nas na ruas sí, de Compostela no. Eh, no, Non nos deixan sí. ni sair nas ruas de Compostela fora a casa sí. Ai, é certo, certo E bueno, que, que non xulga a súa decisión creo que simplemente no. mostra bueno, Ora acabouse unha época sí. e, e marchan ao final é o que dicías ti tamén é unha película de facerse maior non debe sí. afrontar o que te vai tocando non uh -huh. Despois tamén está por exemplo un dos momentos máis dramáticos non que cando o avó para intentar eh, ter o, a, unha, unha, unha parcela uh -huh. vende a cada lado neno a cambio como por, porque así porque hai unha familia que sei que debe ser a familia mafiosa sí. do lugar non sei uh -huh. que son as que venden droga e todo este rollo uh -huh. que son os que te, te protexen e te, te permiten ter unha parcela non entón. Eh, mandan llendar a cadela como un símbolo de, de pues, me das a túa cadela sí. como un símbolo de confías, no? E sí. este momento para mi é moi dramático, porque sí. Tony uff, oh, eh, uf, eu choré un pouco eh, o sea. eh. porque Tony era a súa cadela eh, era, era o que lle quedaba, encima se vai ao seu amigo eh, sí. todo va mal, non hai luz e iso lle queda a cadela non, no, eso foi durísimo, para mi ese foi un momento moi duro sí. bueno, hai este momento cando vai a, re a rescatar a cadela Eh, y que marcha. Y bueno, este cando ves os pasaros de cores eh, que él li libera, uh -huh. no a propósito, que supone que simboliza que, bueno, ahora van a marchar. En sí, porque era como agua. la historia de la boa, ¿no? Sí, sí, sí. Encantó mi historia de la boa. Lembróme una canción eh, en inglés, una canción folk que se llama Big Rock Candy Mountain, que va de un, claro, no sé, un, bueno, como un beatnik o un... Non persoa que non ten casa que vai por ali dormindo en nos, eh, nos carros do tren algo así, que maxina is un mundo con lagos de whisky eh, onde os chuches saen das árbores como moi, moi parecido á historia da boa ah, hai tres ríos, ah, un río está fito de tan E de... que de no, fe no. feito horasú pensando que claro isto no, igual de ti, creo pero non reflexionara con que... As mitoloxías volven realidade, non? Un pouco, non? Sí, sí, o sea, é como que nesta película a mitoloxía se funde ao final con... O que dixías, ti non é que selle realismo máxico Pero... Claro, non reflexionar así Que os Paxaros conectaba... Mira que ese castó Conectaba coa historia da boa Nen que sobre non sí. o conectei, eh? Sí, sí Jo, oh, que guai Sí, non, sí, que estas cousas ali por medio qué guay, qué guay, qué Que guai, que guai Que son guay. bonitos, sí Um, y bueno, por, por lo menos vemos que este sigue, el, o tony sigue en contacto con Vilal Que están hablando, mm, por, sí. porque hay, un, hay una amistad de preciosa o sí. centro de la película sí. Y que no se son actores, eh, increíble, bueno, un comentario o eh, parecer una amiga nosa de Madrid, a su amiga era profesora de música de esos rapaces en Vallecas Sí, sí señor Sí um, Así que no sé, in increíble. Todo increíble. está conectado. Todo está conectado, mira qué mundo más pequeño. Sí, <risa> um, flipante. Y... Sí. Flipante, la verdad es que sí. Y era una sombra que estaba en de fuego. Y así era futuro. Pues nada, se che gache desataki. muchísimas gracias como siempre. Eh, vémonos en el siguiente Teleclube. Sí, eh, chao chao.